I to je najveće dobro koje me je moglo pogoditi na ovom svijetu. A svjedočim da ste i vi muslimani. Samo se povrinite da budete momini. Zatim, draga moja braću, zaista moramo biti realni. Ja imam običaj kazati, kada ima abdest ili kada ima vode, onda tejemom ne dolazi obzir. Pa nije realno da ja, pored vašeg učitelja i pored našeg abdesta kojega moramo, ne smijemo te momiti. Da ja govorim samo da je tu naš uvaženi hafis počel, ali eto Allah dželle veala da da zemlja čista i da i ona nekad nam može potreba za neke stvari. Allah kaže vezker fa inne zikra fa mu'minin, nekoga ili spomeni jer će spominjanje koristiti mu'minima. Na početku želim da vam prenesem selam od naše braće koja su nećemo kazati u Bosni, nego širom vrućog Balkana koja, alhamdulillah, iz dana u dan uviđaju da su sve probali i prohabali, da im ostaje da prohabaju i dobro probaju i sažvaču islam, tu divnu vjeru koju Allah, željao Allah, da je objavio samo za dunjalog, niko ne bi imao pravo da živi po nekakvom drugačijem uređenju i mi vidimo ovdje danas gdje sjedimo da upravo ovi narodi oni su naučili uvijek da kradu i da dopisuju u svoje jeli, biblije i inđile i tako dalje pa su ukrali i taj plemeniti šarijat i sproveli ga u svom životu, u dobrom dijelu ali to na kraju propisuju da to je iz njihove glava a da nije iz Allahove čitanke moramo znati da komšije koje su prohabale islama, to je Španija sigurno su imali ostali dio Evrope štada u ukradu iz te Španije pa su ukrali Jeli, taj zakonik i napravili uređenje tako da kaže jedan mislijoc koji je iz ovih krajeva ali je sada musliman kaže živio se na zapadu ima islam, nema muslimana Otišao sam među Arape imaju muslimani ali nema islama znači na zapadu se sprovodi islam a nema ljudi Kriv, zato za to je kafir dobio rijske afere što skriva i prekriva tu istinu a otišao sam kaže među arape ina muslimani ali nema islama ne žive muslimani po islamu nego se jeli li ponose ala izzatu lil arab ponos pripada arabima ili ponos pripada demokratiji sekularizmu i takvim uređenjima zato kažem hvala allahul zelala koji je učinio da su muslimane. I to je najveća blagodat koju možemo dobiti na ovim svijetu. Treba samo da se pobrinemo da još u kao muslimani Imamo jednog neprijatelja koji želi da ne umremmo takvo. On želi da mu budemo komšije i rekao je Allahu Jalalu Ala tabe izzetek la gwaynuhum ejmaein. Takomi tvoje, rečini. Kletete se šejtan i govori Allahu Jalalu tako mi tvoje vlečili sreću i zavest. osim osit iskreni osim oni iskreni robova koji su u svakom pogledu iskreni ovdje se koristi riječ muhlasid oni koji malo barataju sarbskim jezikom trebalo je dođe muhlasid međutim, muhlasid znači iskren čovjek u svakom pitanju i u namazu i u drugim obredima i u svom životu šta god radi, razumio je reči Allaha Jalla wa Ala inna salati wa nusuki wa mahyaji wa mamati lillahi robbil alamin Reci moj namaz, moj obredi i moj život i moja smrt Su samo radi Allaha dželjavala Zato draga braću povredimo se Da ne budemo komšije Ovome zakletom našem neprijatelju Koji želi da ima što veći broj Stanovnika u džehendam Ono o čemu je, je pomeni Jako bitno Da govorimo nakon što nam je Allaha dželjavala dao uputu I što vidimo istinu I razlikujemo gdje je istina A gdje je laž jeste, draga braću, da se obogatimo s tom uputom i natovarimo naše ahiratske rushake što više je dobra na ome svijetu. Oto da nas interesuje vrijeme. Kako musliman vjernik da na najbolji naši iskoristi to vrijeme. Eto, alhamdulillah, mi sad imamo uputu, imamo knjige, imamo ulemu, imamo mnoga preznanja, mnoga dobra, međutim, kako to poredat i kako to na najbolji način iskoristiti zato ćemo mi uz Allahu Allah, pomoć u nekoliko znači predavanja objasniti praktično u što je dozvoljeno koristiti vrijeme i trošiti ga i navišimo zato 30 momenta u kojima je vrijeme dozvoljeno trošiti pa ako Boga nakon toga, ako neko naže nekakvog slobodnog vremena ima izun od mene da ga troši tamo ali ako Boga, pošto ima 30 momenta momenata gdje je dozvoljeno, a 24 sata, imamo, jel, premena pa ako se mognemo uklopiti, ako boda, moćemo, jer Allah daje da se bereke, dobro iskoristi. Zaista braću vrijeme i život čovjeka je skup momenata, skup sahata, dana, mjeseci, i godina, kako bi čovjek imao veliku priliku, kao što kažemo, da sakupi što više dijela i natrpaji u aheratski rushak i ponese prema onom svijetu, Pa sa tim ruzhakom ili ide u džennet Allaha molim da budemo Stanojnici od njega i u njemu Ili ide u džehennem Da nas Allah sačuva džehennema Da je vrijeme braćo velika stvar Najveći je dokaz I to da se Allah kune vremenom A Allah je savršen I ništa mu nije beznačajno I kad nešto spominje Onda je to kod njega veliko A mi znamo da se Allah kune vremenom Pa kaže tako mi vremena Vala asr kako mi vremena, a što kaže Imam Šahrija da je ova samo sura objavljena muslimanima bila bi im dovoljna kao put okaz, jeli da znaju šta trebaju raditi, gdje smiju vrijeme gubiti. Ne bi bila dovoljna kao šarijat, da nam riješi mnogi dunjalički, jeli probleme i mesele međutim, bila bi dovoljna kao uputa šta treba raditi i gdje treba vreme činiti i gubiti. Allah, džel leo ala, ima pravo braću da se kune vremenom I to je njemu, jeli, dozvoljeno što nije slučaj sa nama. Mi se ne smijemo klesti stvorenjima, nego se moramo klesti, jeli, stvoriteljem Allahom Jalla Vala. Pa Allah Jalla Shanu kaže takvom i vremena. Tako mi vremena svi ljudi u osobi gube, svi ljudi propadaju, a Allah Jalla Vala uvijek ostavlja izuzetak. Pa kaže, illa ljedina amenu, wa aminu saliha, vata vasobin haq, vata vasobin sabr. Samo nećeš propasti izgubiti pa i vrijeme i sve ostale stvari oni koji vjeruju znači gube vrijeme tu kada bi čovjek samo vjerao, vjerovao vjerovao je li onim mehanizmom da srcem to svedoči da je to vjera i da jezikom to potvrđuje bilo bi prije toga puno slobodnog vremena pa Allah, Allah traži dobra djela u amiru salihat da bi se potvrdila ta vjera kolika je evo drugog polja gdje se snije trošiti vrijeme a to je činjenje Dobri dijela I pored toga, kada bi čovjek bio musliman Samo dobar za sebe Opet bi imao puno slobodnog vremena Ne bi znao šta bi sa njim uradio Zato treća stvar Gdje gubimo vrijeme vota Wotawas obir Drugi Drugima naređujemo i preporučujemo Da troše vrijeme u istinu Da troše vrijeme Tražeći Allahu wa žalla wa ala Za dovoljstvo, to jeste prva vjera Zatim dobra dijela I na kraju saburamo na svemu tome I to je jedan prije ibalata u kojem je dozvoljeno u kojem je dozvoljeno da se gubi da se gubi vrijeme kaže ibn qayyim rahmetullah alei kaže život je poput drveta čiji su ogranci mjeseci koje čovjek živi a dani krošnja a sati njegove listovi a vrijeme njegovih plodovi pa čije vrijeme bude trošeno da bude pokuran Allahu dželle ve ala plodovi tog drveta biće prijatni i ukusni A čije vrijeme bude trošeno U kriješenje prema Allahu ala, Njegovi će plodovi Biti neugodni, gorki Takav je li slučaj Sa čovjekom Na sudnjime danu To je onaj Rushak o kojem je govorimo Znači ako čovjek Bude vrijeme iskrištavao u dobre stvari Ako bude, da će dobro I na sudnjime danu Rekao je Hasan al Basri Koga ovo zadnje vrijeme puno spominju a zbog čega ga to puno spominju kažu da je hasan al-basri tolko bio lijep ali lepota imana naši ide potom poput lepota rasula sallallahu alejhi ve selleme kusenikova lepota je bila lepota imana lepota koja ne zavodi kao što je bio jusuf alejhi selam njegova lepota je bila zavodnička i znamo šta su jeli žene kada bi ga vidjele šta su jeli za naučinitvo svojih vena i tako dalje. Tako Hasan al-Basar je bio lijep od imana, pa kažu kada bi ne iđi pijet sam sve stani. A mi znamo da trgovica je teško, jeli, potegne, na govorita potegne ručnu i da malo odmori, jer to je prilika, to je prilika gdje se zarađuje. Zato Allah, kad govori u Kur'anu, puno spominje trgovinu. Jer tu je čovjek, čim proda, odma je bolji. Ne treba čekat, koji je dobro, jer treba duboko uzorat šta je s volovima, ima žita, hoćeo su je, jeli, vrana, navadna na kukurze tako dalje, odma je boli. Pa zato Hasan al-Basri imao običaj da ode na tu pijecu svojim imanom, da ljudi vide šta je ljepota, šta je u Islama i svi bi stane. Pa kaže taj plemeniti Tavin, Hasan al-Basri, o sin, o sin Ademov, dani su gosti tvoji, pa se trema gostima svojim lijepo obhodi. Ako se budeš lijepo obhodio prema njima, bit ćeš pohvaljen i na velikom stepenu. A ako se budeš ružno ponio prema njima, bit ćeš potisnut i ponižen. Znači vrijeme koje je pred nama, to je vrijeme kao gost koji nam dođe. A kod nas je običar se kaže ne trebaš ni plaho ništa iznost, Lijepa riječ je najbitnija i ona je najveća kostoprinstvo koje se nudi jedno u čovjeku e tako im je lijepo treba da se obudimo prema vremenu koje nam dolazi zato ćemo se braćoji složiti da nakon vjere u Allaha ono što je najveći imetak muslimana na dunjaluku jeste braćo vrijeme jeste vrijeme zato je ulema lemazana kazati kamo sreće da možemo kupiti od onih koji gube vrijeme njihovo slobodno vrijeme kamo sreće da možemo kupti vrijeme kada vide ljude kako provode sajte i dane i godine u svom jeli iživljavanju u svom jeli životu koji nema nikakvog smisla a oni traže priliku da urade koje je dobro zato Ibni Taimira Ibn Raahmetullahi Šehu Islam bi uvijek znao kazati kada, kada ga upitaju što se ne ženiš Šeh, kaže čim nađe vremena Čim ja nađem vremena, odmaću se ja u ženi. Kod nas bih kazal prvo žena, pa onda, jel, šta stigne? Pola vjere je prvo lovit, pa onda za ostalu se polovinuje. Lako, jel. Pa su govorili, ulema za njega, kaže, Ibritev je imao desetere od djece, a ni imao ženi. Jedno djete mu bilo znanje, jedno djete mu bilo dao, jedno djete bilo džihad, jedno djete je i tako dalje. Tako da jednostavno uvijek bih govorim, čim nađem vremena, odmaću se. Odma ću se želiti. Pa s toga vraću, kada pogledamo selem, vidjećemo da su oni maksimalno vodili računa da iskoriste vrijeme u pokolnost Allahu džanašanu. i njihova minuta je bila vrijedna, vrednija od svega dunjalka, jer se to ne može platiti nikakvim ni dirhemima, ni dira, ni dinarima. Zato ste znali, kada primijete da je tvrd kruh ili hljeb, kako god hoćete da kažemo, bitno je da ga imaju, tako? Izbjegavali bi, znači, tvrd ljep, jer su govorili što jedemo tvrd ljep, možemo proučiti 50 ajeta. Tako je govorio jedan od Selepa po imenu Davud, da pa je. On bi govorili, kaže, ako bi jeo tvrd ljep, to bi mi usporilo da proučim 50 ajeta. To je jedan od lijepih primjera kako su naši jeli, časni predsvi držali do vremena i vodili računa do neka. Evo nas opet kod Hasana, Al-Basri koji kaže ja sam sreo narod koji je više vodio računa do vremena i više je vrednovao vrijeme nego što vi vodite računa i čuvate vaše virheve i vaše dinare. Doista nam je otkrio Al-Basri naše stanje i vidimo kada je u pitanju noćanik često te šetan je u namazu trzni ađe ti je noćanik, pa ti popaš pa vidiš da je u namjestu Ali želi šetena se i u namazu, sada tebom poigrao, a kamo li van maza Jeli, zato kada su, kada je došao u čovjek Ebu Hanif i kažemo, šeh, zakupao sam zlato, ne mogu nikako da ga nađem. Pa velimo Ebu Hanifa, idi klanjaj sto rakijata na file, pa poslije toga ako budu da naćeš. On je samo, ni dva nije završio, dolazi Ebu Hanif i donosi svoj, ma, svoj metak, jel, svoj čup koji je bio zaborio gdje ga je zakupao. Jer šednećete sav dunja, da samo nemoji klanjati. Nemoji badati, jer on ne voli da čovjek bude bogati u ženetu od njega. A kaže ima, kaže Ibn od ashab radijallahu ta'ala, ništa, ni zbog čega se više nisam kajao, nego kada mi prođi dan u kojem je sunce sarađa, a ja u tom danu budem, jeli, u manjku, kada su u pitanju moja dobra djela. Pogledajte, on ne kaže ja se kajem za dan koji me nako prođe bez ičega, nego kaže kajem se za dan u kojem neupotpunim sve ono što mogu uzeti od dobrih dijela u tom danu. I još jedna lijepa priča o tri imama koji su krenuli na Hadž, Imam Ahmed, Imam Šafija i Jahija Ibrma'in pa su negdje u putu rekli da odmorimo malo i da provedemo noć u odmoru kako bi sutradan mogli da priđemo kejabi odmorni i da obavimo, jeli, omru prijehađa. Pa su u toj noći provodili noć u odmaranju, a ujutro nakon sabaha sjeli su i svaki od njih je počeo da govori o čemu je provio noć. Pa kaže Imam Šatija, ja sam nakon odmarajući uspio da razriješim i olašavam muslimanima za stotinu mesela onako kroz svoj odmor, jel, ja sam uspio a putuju pješki, da stotinu mesela olašava muslimanima da znaju kako treba Allah žele u Allah obožavati kaže Jahja Ibn Ma'in ja sam kaže isto tako odmarujući se pronašao stotinu lažnih hadisa i na taj način olašao muslimanima da skinu ljagusa Allaho poslanika Muhamada onako kroz odmor jel, a kaže Imam Ahmed Eto, kad ste već počeli da govorite šta ste uradili u toj noći i ja sam, kaže, nakon, kroz odmor klanjao dva rekeata na file i na njima proučio čitav Kur'an. Draga braće, mi kad sad ugovorimo šeitan kolan kaže to je nemogući. Ima jedan primjer kako ćemo to bolje razumjeti. Među nama ima vjerovatno braće koja malo bolje uče Kur'an i ona koja je slabije. Oni koji tek jeli, ovaj, su ko što mi kažemo tamo kod mene u krajini, su peraš. Znači, još uvijek sufer uči. Čovjek koji počne da gleda u harfove i vidi brata koji dobro uči, odmah se preda, mnogi tako jel, postupe, i kaže, ja nikad nakon ne mogu učit. Njega Allah stvorio onako sa težbidom, sa, sa tankim jezikom, mora da prelomi jezik, jednostavno, ja ne mogu. I odmah se preda. Međutim, nije ni, ni upustio se, nimalo u bitku, odmah se predao. E tako i mi sada, kada znamo svoj hal, koji nemalo nije zavidan, volim Allah da nam ga popravi, i kada čujemo ovakve primjere, onda je teško to je ono slatko prihvatiti i kazati doista je to tako bilo. A moramo to uzeti kao pouku i kao stvarnost jer je to bila ulema koja isto imala Kur'an kao i mi. Imala je li život poslanika sallallahu alejhi ve selleme možda da mi imamo još veći način i lašiji modus jel, da bolje i lašije možemo da dođemo i da sa, do samog Kur'ana i do samih zbirki, je danas alhamdulillah, ova tehnika je još jedan dokaz protiv nas sudnje dan, da nam je vjera olakšana, samo je treba prihvatiti, nudi se džabe a opet ljudi kupuju nešto što je zavluda a neće ono što Allah nudi džabe svim ljudima. Zato, draga braću kada smo kod ovakvih primjera onda moramo postaviti sebi pitanje, šta je sa našim halom, kako mi želimo da se smiješamo s ovim ljudima i uđemo u džemnet. Ako ne, da idemo istim putem kojim su oni kročili. Jer jedan je put, jedna je, jedna je uputa. Nema razlike. Kada bi prihvatili da ima nekakva razlika izveđu nas i nije, onda bi to bilo ljaga na Kur'an. Onda bi to bilo jeli, jedan od dokaza da ova vjera nije do sudnjega dana. Što znači, ova vjera paše u svakom vremenu, samo je problem što su ljudi nakaradni i što sebi ne žele seve ne jere dobro Došao ovaj je šorik Allahov poslaniku sallallahu alejhi ve selleme i rekao mu o Allahov poslanici ko su najbolji ljudi kaže poslanik sallallahu alejhi ve selleme men talo umruhu wa husna amam Najbolji ljudi su oni kojima se oduži život a ulješaju djela to su najbolji ljudi Allah ga je iskušao ga Allah džošano dugo živi ali on samo što više dobri dijela i gleda da ta dijela budu što lješa i jeli, sređenija da bi kad dođe pred Allaha zašano bilo što više od toga primljeno. A zatim je upitao ko su najgori ljudi o Allaho poslaniče, kaže men tala umruhu vasaja amelu. Kome se oduži život a dijela mu budu naopaka ili ružna ili dijela mu ne budu jeli, na nivou kako treba dijela ima je Allah je Zadovoljan. Dragi moji brate, koliko god ti živio, 70 ili 80 ili više od toga, bit na kraju ona ne jedna priča, na jedna vrata ušao, a na druga izašao. Međutim, ti 70 godina ima puno, on ima i godina, a kamoli minuta, a kamoli mjeseci, kamoli dana, i to treba iskoristiti, jer dođe dan koji traje 50.000 godina, a to je sudnji dan, kada će samo oni koji se budu dobro umorili na dunjaluku, u dobrim stvarima biti na neki način u hladu, kada ne bude drugog hlada i biti na neki način za Allahovu pomoć već na domaku džerneta i spasa kojega Allah želešanu priprema dobrim robojima. Zato, draga moja braću, idemo praktično pa kažemo prva stvar u koju je dozvoljeno gubiti vrijeme je Allahova knjiga i Allahova čitanka Uputa koju je Allah objavio svojim robojima. Uputa koja vodi jedinom istravnom putu, a to je Allahuva knjiga Kur'an. Zato, draga braću, kada smo kod Kur'ana, ne možemo, a da ne kritkujemo sebe. Što se tiče Kur'ana, možemo se slobodno složiti da nam se može pripisati jedno kao skupine nezvanje kada je u pitanju Allahuva čitanka. Tako mi, Allaha, imamo pravu knjigu u koju nema sumnje, sam Kur'an kaže što znači Allah je naredio da je moramo učiti i kada je već učimo moramo je istravno učiti u Aretili u Kur'ane Tartila učite Kur'an pravilno, potež vidu istravno. znači nije dobrovoljno da čovjek uči istravno Kur'an znači svaki čovjek mora da uči Kur'an onako kako ga je učio Allahu poslanik sallallahu a.s. da se trudi i da troši maksimum kako bi ju savršio učenje Kur'ana učenje Allahove knjige a pogotovo kada je u pitanju vraću učenje te knjige na pamet jer onaj insan koji se druži puno sa Kur'anom on nema vremena za druge stvari jer je čovjek takav kao što kaže imam šafija vreme je sablja s kojom ti zasjecaš ili ona tebe sjeći i doista je tako upitaš brata što te nema, kaže nema vremena razumijemo mi, vreme ga lapilo. Pojelo ga vrijeme. A vidimo brata koji radi hajni stvari. Uvijek nađe novi hajr, jer ga Allah podpomaže. Pogledajmo Ebu Bekra, braću. Ono jutru kada je ustao Ebu, kad je ustao Omer radijallahu ta'ala anhu i vidi na sabahu nema Ebu Bekra, znači treba on da bude imam, pa njemu na jednu ruku, s strane, drago, veli sad meni prilika, jer on čitav živo želi da pretekne Ebu Bekra u dobrim dijelima. Pa on odma nakon sabaha žuri i pod onaj šator da vidi ima li ona familija šehidska potrebe da joj podmiri hranom i ostalim potrebštinama pa kada dolazi tamo kaže ona stara nena kaže tako da Allah nama jutro bio čovjek koji stavno dolazi izlazi, ebu, izlazi Omer radijallahu ta'ala anhu i šatura a sahabi pronose vijest da je umro emiru mu'minin Ebu Bekr radijallahu ta'ala anhu Allah djelala u ala u zadnjim momentima gaje gaje pomogao da uradi novo dobro da učini novo dobro i da umre u dobru to je onaj koji upravlja to je onaj koji upravlja sam koji upravlja svojim nefsom uz Allahov pomoć a ako se prepusti nefs da on komanduje onda čovjek ode ispod nivova životinje kao što Allah žljela kaže, u Allah kaže oni su kao stoka i gorije stoke i doista ima danas ljudi koji su gorio stoke I to mi vidimo I to nije današnja naša tema O kojoj želimo da govorimo Zato kada je pitao poslanik Svala Allahu Aljevi Seleme Ebu Bekra Kada klanjaš vitre o Ebu Bekra Kaže kada vođem spavati Kaže ideš na sigurno A pita Omera kada klanjaš vitre Kaže u zadnjoj trećini noći Kaže Omere i komanduješ se Mi znamo da se šetan bojao A zreti Omera bježu ovaj od njega Što ne znači i ovaj dokaz Ne znači da je Omer bio bolji od Ebu Bekra jer je bitr namaz i nakon afila. Ali vidimo da Allah, Allah podpomaže one koji žele hajr i uvijek imaju snage da odu iz jednog dobra u drugo dobro. Zato čovjek koji čini dobro, to dobro mora proizvesti novo dobro. Zato kaže Ulema, čovjek koji postipa nakon Ramazan ne bude bolji, znači nije mu. to je jedan od znakova da mu nije Ramazan primjer. Čovjek koji obavi hađu, pa nakon hađa, ne da bude isti, nego mora biti bolji. To je jedan od znakova da mu dotiči ibadet. Allah najbolje zna nije u Kabuli. Tako je svaka stvar. Zato, draga moja braćo, evo nas ovdje, kada bi samo naše khaafi zaskonjili malo, pitanje možemo on i pola Korana. Nas ovoliko. Nas ovoliko. Pola Allahove knjige da pokušamo skupiti. Ja se odmah predajem, a vjerovatno I vi niste hrabri i od mene kada je u tom pogledu. Pitanje, što je dokaz da moramo, ja tu predlažem, a i ovaj šeh koji govori ovi 30 jeli, prilejka i u kojima je dozvoljeno koristi vrijeme, kaže čovjek musliman, ne bi smio da prođe dan, a da jedan sahat ne odvoji za Kur'an. Jedan sahat u 24 sata mora biti za Kur'an. Neću kazati u jednom intervalu, pošto vi ovdje imate na ište tam danke, a poprilično skučen život, ubrzan, težak. Nalazite se među ljudima koji ne priznaju Allaha, koji su navijenik kao sad, ali može u više intervala. Bitno je da čovjek kaže sebi i svoj menepsu, e neću uleći dok jedan sad, ne budem sračno, a ovo sam danas potrošio učenjem Kur'ana. Pa onaj ko uči lijepo Kur'an, to mu je prilika da više ođuza prouči i na taj način, makar, jeli, mjesečno bude Jeli, hatim Kur'ana završi Kur'an jer znamo da dobar dio u kaže ko ne prouči Kur'an nakon 40 dana smatra se da spada u skupinu ljudi koja izbjegava Kur'an zato kaže hadiz za čovjek koji ne uči Kur'an je poput datule nema okusa da ga ne probaš znači ima u njemu hajda ima u tom momentu dobra ali on ne daje nikakve signale nema mirisa u njemu a čovjek koji uči Kur'an je poput da kažemo naranđe, jer ona vočka koja se spomeni u hadisu, pomeni ovaj, nema je kod nas, znači da ima i miris, a da ima, a da ima i okus. Ovdje se postavlja pitanje, neki kažu, dobro, ne znamo da učimo Kur'an. Postavlja se pitanje, imamo pravo da kažemo, ne znamo, ali eto ako ne znamo, ima prevod, brače. Ima prevod, jako je bitno da znamo šta učimo. I pored toga, kad znamo da čitamo Kur'an, opet mora da znamo o čemu se to radi da ne bude ko što dolazi imeni čovjek i kaže zamisli tamo neki pulan Nadiju svom, il, svom sinu Ilijas neko ti vjerovatno nikad nis korano prevod pročita kaže laškovo ime zamisli nadijuć svom sinu on misli da je Ilijas laškovo ime neko kako boda prevod korano pročitaj pa će ti biti jasno da je Ilijas bio poslanik a ne vla a on to jeli onda od Ilija i tako dalje to je dokaz koliko su ljudi jeli ne zavisali koliko se udaljili od tog, od tog Korana. Zato, draga moja braću, ovo je znači praktično. Ima ali da se ne slaži, ako ima neko bolji prijedno, neko povede i mene sa sobom. Znači, najmanje u čemu bi trebali da provedemo 24 sata jeste sat vremena učenju Korana. Pa se neće disti nakon toga da nakon 4 godine brat lijepo izgleda dobra mu fasada, međutim ne zna da uči Koran kaže, jedan brat, gunuše mu mihrab, dobro je, pa je bila i kindija, ne do Allah da je bio akšan, jel? A on, oni ga skontali u džami, jel, ljudi, oni je pobožni, ima bradu, veli pobožan čovjek, vjerovatno, uzo, jel, onaj žestoki islam, znači mora, kad je spreman da pogine, mora bi spreman, jel, da dobro uči Kur'an. Zato, braću, moramo, moramo to ako Boga, da naći ko sebe, i u tome trošiti jedan sahad, ako more više, da ga Allah, jel, podpomogne. Druga stvar, tražio u čemu je dozvoljeno gubljenje vremena jeste traženje šerijskog znanja. Jeste pričao traženje šerijskog znanja. Allah je lešanov to spomenu na mnogo mjesta. Innana ahsana Allahu min ibadihi al-ulama. Zaiysa se Allaha najviše boje od ljudi ko? Ulema Jer ona najbolje zna ko je Allah. Zato Allah dželle šaanu reče poslaniku sallallahu alejhi ve kaže fa'lan ennehu la ilaha illallah. Znaј nema drugog Boga osim Allaha dželle ve Zato poslanik ali sam nije rekao, gospodaru, povećaj mi broj žena, povećaj mi broj deva, broj ovoga ili onoga, nego je rekao o korrapne zidne ilma. Gospodaru, povećaj mi znanje. Jer meni zdanje treba, to je ono što je dobro i na dunjalu, i na hiratu. A ovo ostalo je prolazno i to su, jeli, stvari koje su nebitne na odnosu znanja koje je dobro i za čovjeka i za dunjalu, je za društvo i tako dalje. Poslaje kada je Salatu selam kaže talabula ilmi faridoton ala Traženje znanja je obaveza svakom muslimanu. Nači nema tu zasebita ka. Ovde želimo da da pojasnimo neke stvari. Mnoga obraćam istije kad govorimo o znanju da to treba čovjek da se rodi pa da završi medresu, pa da ode u medinu. Alhamdulillah, mi želimo da tražimo znanje u onom domenu koji nam je Allah je olakšao. Znam da priješ muslimana i slimali Kur'ana u prevodu. Mi danas, alhamdulillah, ne do Allaha, se skrhaju ove knjige na nas. Toliko ima literature da ne znamo više ni naslove što piše na nima. Nego smo počeli i mi, jeli, zamotavamo u peškire, ali ima i goriji metod braća na tavan, podignu u knjige i onda golebovi se zavlače u literaturu. Koja je literatura, braću, koja vodi uz Allahu pomoć u džendretu? Kada smo vraćao znanja, ne možemo, a da ne spomenemo, u Sibet koji je pogodio ovih u muslimane, a to je smrt najvećeg alima ovoga vremena šeha Mutaimina rahmatullahi koji je nakon jeli, žestoke i teške bolesti raka preselio i otušao na onaj svijet to je vraćao jedan od dokaza da se sudni dan približava u lema Kardavi Kardavij prošle godine na televiziji ono je džezira jedno pola sata nabrajao u koja je umrla u 99. godinu i mena. normalno mi ne poznajemo te ljude pošto ne bavimo se ne znamo, jeli, arapski jezik ne znamo, ta kretanja ima uleme za koju mi nismo čuli koja velika ulema kamo sreće da nas to iskušenje potreti da nam takav jedan bahme na vrata, bilo nam dobro i ovog jednog svijeta taj čovjek braću i nemo slični su upravo jedan od veliki sebeba nakon Allaha želeo Allah da mi vakvih budemo Čije su to knjige donijeli? Mužahed i Na kraju krajeva, čiji su to učenici došli u Bosnu? Ako nisu učenici, jel, šeha Bimbaza, šeha Utrebina i u Afganistanu i u Čečenju i širemu, dinem Dunjavuka. I nećemo danas da naći jednu knjigu koja se prevodi, a da ova ulema nije dala svoju preporuku, da to treba pozdravila, to potpomogla, jel, Dunjavuka da se to oštampa i tako dalje. To je dokaz, Hajra zato kaže poslanik salatu, salam, razlika između Alima i Abida je kao razlika između mjeseca i ostali stvorenja, jel mislećine zvijezde a u drugoj predaju kaže poslanik salam, razlika između učenjaka i pobožnog je kao razlika između mene i najslabijeg u ovome ummetu zato draga braću znanje čovjeka uzvisuje i na ovome i na onome svijetu normalno znanje koje približava Allahu Đerašanuhu i koje Allah radi a ne radi ljudi I radi neki drugi heroa zato kaže poslanik sallallahu alejhi ve selleme men seleka tariqan yamtalisu fihi ilma sahelallahu lahu bihi tariqan ilal cennet ko se uputi na put traženja znanja znači to gubi vrijeme Allah mu odma olakšava put ka džennetu Allah mu jednostavno olakšava put ka džennetu zato dragi moj brate Kad se god zadrijema, kad uzmiješ tu knjigu, uvijek nam padno ove riječi poslanika sada Allaho, ali je Budeš li plavo spavu, neće tribovan čovjek znat potreb na prava vrata i bunovan. Zato moramo iskoristiti vrijeme. Pogotovo na ovome prvom i drugom o čemu smo govorili. Zato, draga braće, drugi i sad uslu trebamo potrošiti jeste traženje širijskog znanja. Traženje širijskog znanja. Ne mora, znaš da mi trebamo otići na fakultete. Nego trebamo da svoj život nekako osmislimo, da ima u njemu vremena za traženje zdanja. Pogotovo vama ovdje vraćaju. Vi imate veliku priliku. Ti na koji, na koji moraš dva sada na srednog urnika stojeti. Čekaj, evo ti prilike da poslušavaš jednu, dvije, tri dobre kasete na kojima je Pavlaka kada je u pitanju znanje. Znači ono najbitnije što ti je potrebno i što ti na kraju krajeva važi da znaš o svog znanju. Pored toga, kažemo, velika literatura Mi često čekamo da nam neko dođe i da nam neko da nekoga najavimo i da nam neko govori moramo biti sami ti koji ćemo sebe odgajati a onaj ko nam dođe sa strane to samo da nam, jeli, bude nekakav postrek, da nas posjeti da nam pojasni ono što nam je jeli postalo nejasno i tako dalje znači moramo ja savjetujem i ovde s vas obraćam u Bosni, alhamdulillah mahom se podijela po halkama. znači ako ja živim u jednom selu ima tu još jedan brat ili dva ili tri moramo naći jedan termin u hefti dana da sjednemo da učimo Allahu knjigu da čitamo ove naše knjige zajednički džematile radi bereketa jer mi smo na početku kazali hadisu kojem kaže poslanik neće se okupiti skupina u jednoj od Allahu i kuća da spominje Allaha a da na takvu skupinu neće doći smirenost od Allaha da neće takvu skupinu jel Beti Allahu vam mirus prosuta, zatim Allah i meleki okruže taku skupinu. Allah na kraju krajeva voli takvu ustruženu spominje kod svoje plemeti, je meleka, što znači da je bereket u tome. Jer ti sam ako budeš se zatvorio u svoju kuću. Nakon toga odna dolazi zijevanje, spavanje. Oduda je džemaat, oduda je namaz u džemaatu. Ti koliko god dužio u fard namazu, kokrš nema, tu lepotu taj namaz kao što i na u džemaatu. Zato je to prilika braću gdje mi treba da sničemo da sničemo za nje. i da nas nijedna minuta ne prođe jer ćemo za nju biti pitani. Ja ne bih želio da odvoljim ako Bog da ovo je znači jedan uvod a mi ćemo ko nam Allah da da moradnemo i sutra živjeti i naredni dana, nastavit ćemo dalje najbitnije da budemo oni koji slušaju govora zatim slijede ono što je istravno zato draga moja braću ostala su nam znači 22 sahata pa ćemo i oko Bouda drugi put podijeliti u što je najredalnije trošiti ali znači slažemo se do ova dva sahata smo već oko Bouda usaglasili i trebamo i početi od onoga momenta kada smo čuli a ilhamdulillah to se i praktikuje ali ovo je znači jedan postrek da znamo da zajednički trošimo vrijeme uhajr ja Allah žele u Alam molim da ovaj govor bude dokaz za nas a ne nas. Da ova skupina bude lijepa unutra kao što je lijepa, svana. Da ova skupina bude nosilc olga emaneta, a ovaj emanet ne ide bez velikog i zavidnog znanja. Molim Allaha Đanašanu da u jedini srca muslimana da doživimo imama Mehdiu i da nas povede, da čistimo ovu zemlju i pronosimo baklju slama i da potpomognemo našu vraćaju u Palestini, u Čečeni, u Bosni i gdje god bude trebalo svojim imenicima i svojim životima. Akulu kavla hada wa astaghfiru lakum wa astaghfiruhu innahu, innahu, innahu, innahu lgafur, rahim wa akhir da'wana alhamdulillahirabbil alamin.